Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 54 Sigur că da. Eide e un nume foarte rar în Franța, dar destul de obișnuit în Albania și în Epir. E, ca și cum ai spune de pildă, neprihănire, pudoare, nevinovăție. E un fel de nume de botez, cum spuneți voi, parizienii. Cât e de încântător, se minuna Albert. Cât aș vrea să le văd pe franțuzoicele noastre numindu-se domnișoara Bunătate, domnișoara Tăcere, domnișoara Milă Creștinească. Dar ia spuneți-mi, dacă domnișoara Danglar, în loc să se numească Claire Marie Eugenie, așa cum se numește, s-ar numi domnișoara Neprihănire, Pudoare, Nevinovăție Danglar, nu e așa că ar face o impresie grozavă în publicarea strigărilor de căsătorie? Nebunule! Zâmbi Contele, nu glumi atât de tare Ar putea să te audă idee. Și s-ar supăra? Deloc, răspunse Contele cu aerul său măreț E o ființă bună? Întreba Albert Nu e vorba de bunătate, ci de datorie O sclavă nu se supără niciodată pe stăpânul ei Nu zău, glumiți pe semne Parcă mai există acum sclave? Sigur că da din moment ce e ideea mi-e sclavă, zău, nu faceți și n-aveți nimic asemănător cu ceilalți oameni. Sclava Domnului Conte de Monte Cristo. E o situație în Franța. După felul în care mânuiți banii, trebuie să fie un loc care prețuiește o sută de mii de taleri pe an. O sută de mii de taleri? Biata copilă a avut mai mult decât atât. Ea s-a născut deasupra unor comori pe lângă care cele din o mie și una de nopți sunt nimica toată. E o prințesă adevărată, precum zici și încă una dintre cele mai de seamă din țara ei. Bănuiam eu, dar cum poate deveni o prințesă sclavă? cum a devenit Dionisie tiranul învățător? Hazardul războiului, dragă viconte, a sorții. Și numele ei e o taină? Pentru restul lumii, da. Dar pentru dumneata, dragă viconte, care-mi ești prieten și știi să taci, nu e așa? dacă îmi vei făgădui să taci. Pe cuvânt de onoare! Cunoști povestea pașei din Ianina? A lui Alitebelin, fără îndoială, fiindcă tata s-a îmbogățit fiind în slujba lui. Adevărat, uitasem. Și ce este ei lui Alite Belin? Numai fică. Cum? Fica lui Alipa, așa? Și a frumoasei Vasilichii. Și e sclava dumneavoastră? Da. Cum asta? Drace, într-o zi când treceam prin piața Constantinopolului, am cumpărat-o. Minunat! Cu dumneavoastră, dragă Conte, nu se trăiește, se visează. Acum ascultați-mă. Ce-am să vă cer e cu totul nepotrivit." Totuși spune. Fiindcă ieșiți împreună cu ea, fiindcă o duceți la operă." Ei, poți să cutez să vă cer?" Poți să cutez să-mi ceri orice." Ei bine, dragă conte, prezentați-mă prințesei dumneavoastră." Cu plăcere, dar am să-ți spun două condiții. Le primesc dinainte." Prima este să nu destăinuiești nimănui că ai cunoscut-o. Foarte bine." Morsăr întinse mâna. Jur!" A doua, să nu-i spui că tatăl dumitale a fost în slujba tatălui ei." Jur și asta." Minunat, viconte! N-ai să-ți uiți jurămintele, nu-i așa?" Puteți fi sigur. Contele lovi din nou în gong. Ali reapăru. Anunță pe ide," îi spuse contele. Că voi veni să-mi iau cafeaua cu ea. Și fă-o să înțeleagă că îi cer găduința de a-i prezenta pe unul dintre prietenii mei." Ali făcu o plecăciune și ieși. Atunci ne-am înțeles. Nu pui nicio întrebare directă, dragă viconte. Dacă vrei să afli ceva, întreabă-mă pe mine și eu o voi întreba pe ea. Ne-am înțeles." Ali... Reapărut pentru a treia oară și ținut draperia ridicată pentru a le arăta stăpânului și lui Albert că puteau să treacă. Să intrăm," spuse Monte Cristo. Albert își trecu mâna prin păr și își răsucim mustața. Contele își lopălăria, își puse mănușile și porni înaintea lui Albert spre apartamentul pe care Ali îl păzea ca o santinelă, iar trei cameriste franceze sub comanda lui Mirto, îl apărau ca pe o redută. Eide aștepta în prima încăpere, adică în salon, cu ochii măriți de uimire, fiindcă era prima dată când un alt bărbat în afară de Monte Cristo pătrundea până la ea. Stătea pe o sofă într-un unghier cu picioarele cruciși și se cuibărise, ca să spunem așa, în mătăsurile vergate și brodate, cele mai scumpe din Orient. Lângă ea se afla guzla, ale cărei sunete o dăduseră de gol. Așa cum stătea, Eide era încântătoare. Zărindu-l pe Monte Cristo, ea se ridică cu acel zâmbet dublu de fică și de amantă, pe care numai ea îl avea. Monte Cristo se apropie și întinse mâna pe care, ca de obicei, Eide și apăsă buzele. Albert rămase lângă ușă, vrăjit de farmecul frumuseții acesteia neobișnuite, pe care o vedea pentru prima oară și despre care nu se putea avea nici măcar idee în Franța. Pe cine mi-l aduci?" îl întrebă Eidea în limba greacă modernă pe Monte Cristo. E un frate, un prieten, o simplă cunoștință sau un dușman?" Un prieten," răspunse Montecristo în aceeași limbă. Cum îl cheamă?" Contele Albert, e același pe care l-am scăpat din mâinile bandiților la Roma." În ce limbă vrei să-i vorbesc?" Monte Cristo se întoarse spre Albert. Cunoști greaca modernă?" întrebă el. Vai, dragă conte, nu cunosc nici măcar greaca veche," răspunse Albert. Niciodată Homer și Platon n-au avut un școlar mai nepriceput și aș îndrăzni chiar să spun mai vrednic de dispreț decât mine." Atunci, spuse Eide, arătând prin ce spunea că înțelesese întrebarea lui Montecristo și răspunsul lui Albert, voi vorbi francezește sau italienește, dacă, bine înțeles, stăpânul vrea să vorbesc așa. Montecristo Cristo o clipă. Vei vorbi italienește, îi spuse el. E păcat că nu înțelegi greaca modernă sau greaca veche, căci ei le vorbește minunat pe amândouă. Biata copilă va fi nevoită să ne vorbească italienește și asta îți va da poate o falsă idee despre ea." El îi făcu semn Eidei. Fii bine venit, prietene care vii împreună cu domnul și stăpânul meu," spuse tânăra într-o toscană desăvârșită, cu plăcutul accent roman care face limba lui Dante la fel de sonoră ca și limba lui Homer. Ali, adu cafele și pipe." Și Eidei. Îi făcu un semn cu mâna lui Albert să se apropie, în timp ce Ali pleca să îndeplinească poruncile tinerei sale stăpâne. Monte Cristo îi arătă lui Albert două scaune care se puteau strânge. Își luară fiecare câte un scaun și se apropiară de un fel de meșcioară rotundă, în al cărei mijloc se găsea o narghilea conjurată cu flori naturale, desene și note muzicale. Ali se reîntoarse aducând cafeaua și ciubucurile. Cât despre Baptistin, el nu avea voie să intre în partea aceasta a locuinței Albert înapoi pipa pe care i-o întinsese Nubianul Ia, îl îndemnă Montecristo. E idee aproape la fel de civilizată ca și o pariziană Havana nu-i place fiindcă nu-i plac mirosurile urâte Dar tutunul de Orient, după cum știe, parfumat Alie și Ceștile de cafea erau pregătite numai că pentru alber adăugaseră și o zaharniță. Montecristo și Eide sorbeau cafea arabă așa cum o beau arabii, adică fără zahăr. Eide întinse mâna, locu cu vârfurile gețelelor ei trandafiri și prelungi ceașca de porțelan japonez și o duse la gură cu plăcerea naivă a unui copil care bea sau mănâncă ceva tare plăcut. În același timp, intrară două femei aducând alte două tăvi încărcate cu înghețată și șerbeturi, pe care le depuseră pe două meșcioare făcute din adins pentru asta. Dragă conte și dumneavoastră, signora," spuse Albert italienește, iertați-mi încremenirea. Sunt pe deplin buimăcit, dar am dreptate să fiu așa." Iată că în mijlocul Parisului regăsesc Orientul, adevăratul Orient." Nu așa cum din nefericire l-am văzut eu, ci așa cum l-am visat. Mai adinaure auzeam huruitul tramcarelor și clopoței vânzătorilor de limonadă. Signora, de ce nu știu să vorbesc grecește? Convorbirea cu dumneavoastră unită cu feeria care mă înconjură ar face împreună o seară de care mi-aș aminti întotdeauna. Știu destul de bine italienește ca să vorbesc cu dumneavoastră, domnule." Răspunse ei de liniștită. Iar dacă iubiți Orientul, am să fac tot ce am să pot ca să-l regăsiți aici. Despre ce aș putea să vorbesc? Îl întreba Albert în șaptă pe Monte Cristo. Despre ce vrei? Despre țara, despre copilăria și despre amintirile ei. Apoi, dacă-ți place mai mult, despre Roma, despre Neapole sau despre Florența. Ar fi păcat să ai în față o grecoaică, și să-i vorbește despre tot ce i-ai putea vorbi unei pariziene făcu Albert Dați-mi voie să-i vorbesc despre Orient Nai ai decât, dragă Albert E subiectul care îi place și ei cel mai mult Albert se reîntoarse spre Eide La ce vârstă a plecat signora din Grecia? O întrebă el La cinci ani, răspunse Eide Și nu v-ați uitat patria? Când închid ochii Revăd tot ce am văzut. Există două feluri de priviri, privirea trupului și privirea sufletului. Privirea trupului poate uita uneori, dar cea a sufletului își amintește întotdeauna. Și care e vremea cea mai îndepărtată de care vă puteți aminti? Când abia puteam să umblu. Mama care se numea Vasilichi, vasilichii înseamnă regească, adăugă tânăra înălțându-și fruntea, Mama mă luă de mână și amândouă, acoperite de un văl, după ce puneam în fundul pungii tot aurul pe care l aveam, ne duceam să cerem de pomană pentru prizonieri, spunând Cine pe sărace ajută, pe Dumnezeu împrumută. Apoi, când aveam punga plină, ne reîntorceam la palat și, fără să-i spunem nimic tatii, trimiteam toți banii care ni se dăruiseră, fiind luate drept două femei sărmane, la starețul mănăstirii care îi împărțea prizonierilor Și câți ani aveați pe atunci? Trei ani, spuse Eide Atunci vă amintiți de tot ce s-a întâmplat în preajma dumneavoastră la vârsta de trei ani? N-am uitat nimic Conte, șoptimorsăr, ar trebui să îi îngăduiți signorei să ne spună câte ceva din povestea ei M-ați oprit să-i vorbesc despre tata, dar poate că-mi va vorbi ea despre el și nu vă închipuiți cât de fericit aș fi să-i aud numele rostit de o gură atât de frumoasă. Montecristo se întoarse spre Eide și, arătându-i printr-un semn de sprâncene că trebuie să dea cea mai mare importanță cerinței pe care avea să-i o facă, îi spuse în grecește. A lui tău, soartă!" Dar fără numele trădătorului și fără trădare, povestește-ne." Eide suspina adânc și unor îi întunecă fruntea atât de curată. ce spuneți?" întrebă Morser în șoaptă. Îi repet că-mi ești prieten și că nu trebuie să ascundă nimic față de dumneata." Așadar, prima dumneavoastră amintire este pelerinajul acesta de demult," spuse Albert. Dar alte amintiri?" Alte amintiri?" Mă văd la umbra sicomorilor lângă un lac, căruia îi mai zăresc încă prin frunzișul des, oglinda tremurătoare. Rezema de cel mai bătrân și mai stufos dintre sicomori, tata stătea deasupra unei perne, iar eu, copil neputincios, mă jucam cu barba lui căruntă, care îi cobora până la piept și cu monerul bătut în diamante al hangerului de la brâu, în timp ce mama stătea culcată la picioarele lui. Apoi, din când în când, venea la el un albanes și îi spunea câteva vorbe pe care nu le ascultam și cărora el le răspundea cu același glas, să fie ucis sau să fie iertat. E ciudat să auzi asemenea cuvinte rostite de gura unei fete, altundeva decât la teatru, și să-ți spui, nu e o închipuire. Și cum vi se pare în Franța când aveți un orizont atât de poetic și o perspectivă atât de minunată?" Întreba Albert. Mi se pare o țară frumoasă," răspunse Eide, dar Franța o văd așa cum este, căci o privesc cu ochii de femeie pe câtă vreme mi se pare din potrivă că patria mea, pe care n-am văzut-o decât cu ochii de copil, e mereu învăluită într-o ceață luminoasă sau întunecoasă, după cum ochii mei fac din ea o patrie fericită sau un loc de suferințe Atât de tânără, signora, spuse Albert, lăsându-se fără voie furat de puterea obișnuinței, cum de ați putut suferi? Ei și întoarse privirile spre Monte Cristo, care, făcându-i un semn abia beazăritei șoptii, povestește Nimic nu-ți formează sufletul mai mult decât primele amintiri în afara celor două pe care vi le-am povestit, toate amintirile copilăriei mele sunt triste. Mai povestiți-mi, mai povestiți-mi, signora," spuse Albert. Vă jur că vă ascult cu nespusă plăcere." Ei de zâmbi cu tristețe. Așadar, vreți să trec la celelalte amintiri?" întrebă ea. Vă rog mult," spuse Albert. Ei bine, aveam patru ani când, într-o seară, m-a trezit mama." Ne aflam în palatul din Ianina. Ea m-a ridicat de pe pernele unde mă odihneam și, deschizând ochii, i-am văzut pe a ei plin de lacrimi amare. Mama mă luă de acolo fără să spună nimic. Văzând-o că plânge, eram cât paci să plâng și eu. Liniște, copila mea, îmi spuse ea. Adesea, cu toate alintările sau amenințările mamei, fiind plină de toane ca toți copiii, eu plângeam mai departe. De data asta însă, în glasul sărmanei mamei, răsună o asemenea groază, încât am tăcut amândouă. Ea porni, ducându-mă grăbită. Atunci am văzut că ne coboram pe o scară largă. În fața noastră, toate slujitoarele mamei coborau scara sau mai curând se năpusteau, cărând cufere, săculețe, obiecte de găteală, juvaieruri pungi cu aur. Înapoi a femeilor venea o gardă de vreo douăzeci de bărbați, înarmați cu flinte lungi și cu pistoale și îmbrăcați în veșmântul pe care dumneavoastră, în Franța, îl cunoașteți de când Grecia a devenit o națiune. Era ceva sinistru, credeți-mă, în șirul acela prelung de sclave și de femei pe jumătate buimăcite de somn, sau cel puțin așa mi închipuiam eu, care... Poate le credeam pe celelalte adormite fiindcă nu mă trezi să mâncă de abinele. binelea, adăugă idei clătinând capul și pălind numai aducându-și aminte. Pe scară alărgau umbre gigantice pe care făcliile de brad le făceau să tremure pe bolți. Grăbiți-vă! rosti un glas din fundul galeriei. Glasul acesta făcut să se plece toată lumea, așa cum vântul trecând peste câmpie face să unduiască spicele. Pe mine însă m-a făcut să tresar. Era glasul tatălui meu. El venea ultimul, înveșmântat în veșminte minunate, ținând în mână carabina pe care i-o dăruise împăratul dumneavoastră. Și, sprijinindu-se de favoritul său, Selim, el ne mâna înaintea lui, așa cum un cioban își mână turma rătăcită. Tatăl meu, spuse ei de înălțând fruntea, era un om vestit pe care Europa l-a cunoscut sub numele de Alite Belin, pașă alianinei. Dinaintea lui a tremurat întreaga Turcie. Fără să știe de ce, Albert se înfiora cuvintele acestea rostite cu un ton de nespusă măreție și demnitate. I se păru că o lucire sumbră și înfricoșătoare sclipise în ochii fetei când, asemenea unei magiciene care evoacă un spectru, ea trezia amintirea figurii însângerate pe care moartea groaznică a făcut-o să pară gigantică în ochii Europei contemporane. Curând ne-am oprit din mers, continuă ide, ajunseserăm în josul scării pe malul lacului. Mama mă strângea la pieptul ei sfăgnitor și l-am văzut pe tata la doi pași în urma mea, privind neliniștit în preajmă. În fața noastră se așterneau patru trepte de marmură, iar la capătul ultimei trepte se legăna o barcă. Din locul unde ne aflam, se vedea înălțându-se în mijlocul lacului o formă neagră. Era chioșcul către care ne îndreptam noi. Chioșcul acesta, poate din cauza întunericului, mi s-a părut la o depărtare nesfârșită. Ne-am coborât în barcă. Îmi amintesc că vâslele atingând apa nu făceau niciun zgomot. Mă aplecam să le privesc. Vâslele erau înfășurate în brâurile palicarilor noștri. În afară de vâslași nu se mai aflau în luntre decât femei, tata, mama, Selim și eu. Palicarii rămăseseră pe țărmul lacului, îngenunchiați pe ultimele trepte și formând în cazul când am fi fost urmăriți, un meteres din celelalte trei trepte. Luntrea noastră înaintea cu iuțeala vântului. – De ce aleargă barca atât de repede? – o întrebai eu pe mama. – fiind fiindcă fugim copila mea, îmi răspunse ea. – N-am înțeles-o. – De ce fugea tata, el, tot puternicul? El, dinaintea căruia de obicei fugeau ceilalți, el care avea drept de viză? Ei mă urăsc. Se tem de mine, deci. – Într-adevăr, tata aș căuta scăparea pe lac. Mi-a povestit mai apoi că garnizoana castelului din Ianina, obosită de un prea îndelungat serviciu, spunând acestea, eiide și-a țintit privirea asupra lui Monte Cristo care nu se slăbea din ochi. Tânăra continuă deci pe ca unul care născocește sau care sare peste anumite fapte. Albert asculta povestirea cu cea mai mare atenție. Spuneați, signora, reaminti el, Spuneți că garnizoana din Ianina, obosită de un prea îndelungat serviciu, se înțelese cu seraschierul curhid, trimis de sultan să pună mâna pe tata. Atunci tata, după ce-i trimise sultanului un ofițer din neamul Francilor, în care avea toată încrederea, luă hotărârea să se retragă în adăpostul pregătit de multă vreme și numit catafigion, adică locul de refugiu. Pe ofițerul acela, vă amintiți cumva cum îl chema signora?" întrebă Albert. Montecristo schimbă cu ei de o privire repede ca fulgerul, nezărită de morser. Nu," răspunse ea, nu-mi amintesc deloc, dar poate că mai târziu am să mi-l reamintesc și am să-l spun." Albert era gata să rostească numele tatălui său când Montecristo ridică încetișor degetul în semn de tăcere. Tânărul își aminti jurământul făcut și tăcu Spre echioșcul acela ne îndreptam noi Un parter împodobit cu arabescuri, scăldându-și terasele în apă și cu primul etaj dând spre lac Iată tot ce se putea vedea din palat Dar sub parterul prelungit în insulă se afla o subterană, o peșteră uriașă unde am fost conduse mama, eu și celelalte femei și unde zăceau 60.000 de mii de pungi și 200 de butoiașe, formând o singură grămadă În pungi se găseau 25 de milioane în aur, iar în butoiașe 30.000 de mii de livre de pulbere Lângă butoiașe stătea Selim, favoritul tatii, despre care v-am vorbit El vegea zi și noapte ținând în mână o lance în vârful căreia ardea o la aprinsă N-avea porunca să arunce în aer totul, chioșcul, gărzile, pașa, femeile și aurul, la primul semn al tatălui meu. Îmi amintesc că sclavele noastre, știind ce le așteaptă, își petreceau zilele și nopțile rugându-se, văitându-se și gemând. Cât despre mine, îl văd mereu pe tânărul soldat cu obrazul palid și cu ochii negri. Și când îngerul morții va coborî spre mine, sunt sigură că îl voi recunoaște pe Selim." N-aș putea să vă spun cât timp am stat așa. Pe vremea aceea nu știam încă ce înseamnă timpul. Câteodată, dar rare ori, tata trimitea să ne cheme pe mama și pe mine sus, pe terasa palatului. Atunci petreceam ceasuri de adevărată plăcere eu, care nu vedeam în subterană decât umbre gemând și lancea aprinsă a lui Selim. Tata... Stând în fața unei porți largi, privea țintă cu ochii întunecați adâncimile zării, cercetând fiecare punct negru ce se ivea pe lac, în timp ce mama, întinsă lângă el, își sprijinea capul de umărul lui. Eu mă jucam la picioarele lor, admirând cu imirile copilăriei care măresc și mai mult obiectele, povârnișurile pindului ce se înălțau în zare, castelele din Ianina, răsărind albe și colțuroase din apele albastre ale lacului, mănânchiurile uriașe de verdeață, întunecate, atârnând ca niște lichen pe stâncile muntelui, care semăna de departe cu mușchi, iar de aproape sunt brazi gigantici și mirți nespus de mari. Într-o dimineață, tata trimise după noi. L-am găsit destul de liniștit, însă mai palid decât de obicei. Ai răbdare, Vasilichii, astăzi totul se va sfârși. Astăzi sosește firmanul stăpânului și soarta îmi va fi hotărâtă. Dacă iertarea va fi de plină, ne vom reîntoarce triumfătorii în Ianina, iar dacă primim ovesterea, la noapte vom fugi împreună. Dar dacă ne vor împiedica să fugim? întrebă mama. N-ai grijă, îi răspunse tata zâmbind. Selim și lancea lui aprinsă îmi sunt garanție. Ei ar vrea să mă vadă mort, dar cu condiția să nu moară odată cu mine. Mama răspunse doar prin suspine la consolorile acestea. Ea îi pregătia apa înghețată pe care el o bea într căci de când se retrăsese în chioșc, tata era ars de febră. Îi parfumă barba căruntă și i-a prinse ciubucul căruia, uneori, Timp de ore întregi îi urmărea distrat fumul împrăștiindu-se în aer. Deodată tata făcut o mișcare atât de bruscă încât mă cuprinse teama. Apoi, fără să-și întoarcă ochii de la punctul care i-a atenția, el ceru ochianul. Mama îl dădu mai albă decât marmura de care se rezema. Am văzut cum tatii îi tremura mâna. O luntre, două, trei, el, patru... Și se să ridică să-și armele și să-și așa cum îmi amintesc bine, pulbere în lăcașurile pistolelor. Vasilichi, îi spuse el mamei cu o înfiorare vădită Iată clipa care ne va hotărâ soarta Peste o jumătate de ceas vom ști răspunsul preamăritului împărat Du-te înapoi în subterană împreună cu ei de. Nu vreau să te părăsesc, răspunse Vasilichi dacă ai să mor, tu, stăpâne, vreau să mor și eu cu tine. Du-te lângă Selim, îi porunci tata. Adio, stăpâne, șopti mama a supusă și încovoiată ca la apropierea morții. Duceți-o pe Vasilichii, le spuse tata palicarilor. Dar eu, de care uitaseră, alergai spre el întinzându-i brațele. Tata mă văzu și, plecându-se, mă sărută pe frunte. Vai! Sărutul acela a fost cel din urmă și îl mai simt încă Coborându-ne, am deslușit printre bolțile de viță ale terasei Luntrile mărindu-se pe lac Dacă mai adinea ori ele păruseră niște puncte negre Acum începuseră să se asemene unor păsări Tăind luciul valurilor În acest timp, în Chioșc Douăzeci de palicari, stând la picioarele tatei și ascunși după căptușala de lemn pereților, pândeau cu ochi sângeroși sosirea luntrilor, ținându-și gata pregătite lungile lor flinte încrustate cu sidef și argint. Nenumărate cartușe zăceau împrăștiate pe podele. Tata își privea ceasul și se plimba neliniștit. Iată ce m-a izbit când l-am părăsit!" După ce am primit de la el ultima sărutare. Am străbătut subterana împreună cu mama. Selim stătea neclintit la postul lui. El ne zâmbi cu tristețe. Am adus perne din partea cealaltă a peșterii și ne-am așezat lângă Selim. Când primejdia e mare, inimile devotate se caută și, deși nu eram decât un copil, simțeam instinctiv că o mare primejdie plutea deasupra capetelor noastre." Alber auzise adeseori, povestindu-se nu de la tatăl său, care nu povestea niciodată asemenea lucruri, ci de la străini despre ultimele clipe ale vizirului din Ianina. Citise felurite povestirea asupra morții lui Alipașa. Dar istorisirea aceasta devenită vie prin ființa și prin glasul ei, de ei, tonul ei viu și elegia aceasta jalnică îl pătrundeau ca un farmec și totodată cu o groază de nespus. Eide, căzută cu totul în prada amintirilor înfricoșătoare, tăcuse o clipă. Fruntea ei, ca o floare ce se pleacă într-o zi de furtună, i se înclinase pe mână, iar ochii pierduți în gol păreau că mai văd în căzarea pindului inverzit și apele albastre ale lacului din Ianina, oglindă magică, Reflectând întunecatul tablou pe care îl schițase Monte Cristo o privea cu negreită milă și simpatie Povestește mai departe, fica mea, spuse el în limba greacă-modernă deși înălță fruntea ca și cum cuvintele sonore rostite de Monte Cristo Ar fi trezit-o dintr-un vis și continuă Era cam pe la patru după amiază dar, deși afară ziua strălucea senină, noi stăteam cufundate în umbra subteranei. O singură lumină licărea în peșteră, asemănătoare unei stele tremurând pe fundul unui cer negru. Făclia lui Selim. Mama fiind creștină, se ruga. Selim repeta din când în când cuvintele socotite sfinte. Dumnezeu e mare. Totuși, mama nu-și pierduse orice nădejde. Pe când cobora, îi se păruse că îl recunoaște pe frâncul trimis la Constantinopol, pe omul în care tatăl meu avea toată încrederea, căci el știa că soldații sultanului francez sunt de obicei nobili și mari nimoși. I a făcut câțiva pași spre scară și ascultă. Se apropie, șopti mama, numai dar aduce pacea și viața. De ce ți te teme, Vasilichii? întrebă Selim cu glasul lui atât de dulce și mândru totodată. Dacă nu ne aduce pacea, noi le vom da moartea." Și își mișcă lancea cu o mișcare care îl făcea să semene cu Dionisos din vechea cretă. Dar eu, copil naiv, mă temeam de curajul lui pe care îl găseam cumplit și nebunesc și mă îngrozea moartea fricoșătoare prin văzduh și flacără. Pe mama o încercau aceleași temeri, căci o simțeam tremurând. Doamne, doamne, mamă!" striga eu. Oare o să murim?" Și glasul meu, rugăciunile și vaitele sclavelor sporiră și mai mult. Copilă!" îmi răspunse Vasilichii. Ferească Dumnezeu să ajungi, să-ți dorești moartea de care te teme astăzi." Apoi șoptii. Selim, ce poruncă a dat stăpânul tău?" dacă îmi trimite pumnalul, înseamnă că sultanul nu l-a iertat și că trebuie să pun foc. Dacă-mi trimite inelul, înseamnă că sultanul l-a iertat și că trebuie să părăsesc pulberăria. Prietene, continuă mama, când va sosi porunca stăpânului tău, dacă-ți trimite pumnalul, în loc să ne ucizi pe amândouă prin moartea asta înspăimântătoare, îți vom întinde gâtlejurile și ne vei ucide cu pumnalul. Bine, Vasilichii," răspunse liniștit Selim. Deodată auzirăm strigăte puternice. Am ascultat. Erau strigăte de bucurie. Numele frâncului care fusese trimis la Constantinopol răsuna mereu repetat de palicarii noștri. Era vădit că el adusese răspunsul preamăritului împărat și că răspunsul era binevoitor. Și nu vă aduceți aminte numele lui?" Întrebă Morser, gata să-i ajute povestitoarei să-și amintească. Montecristo îi făcu un semn. Nu mi-l amintesc deloc," răspunse Eide. Zar va spori, răsunară pași pe aproape. Cineva cobora scările subteranei. Sălim își pregăti lancea. Curând se ivi o umbră în amurgul albăstruițe sud din razele zilei ce pătrundeau până la intrarea subteranei. Cine ești?" strigă Selim dar oricine ai fi stai pe loc slavă sultanului răspunse umbra i-a dăruit iertare de plină vizirului Ali și nu numai că i-a salvat viața dar i-a redat și averea și bunurile sale mama scoase un strigă de bucurie și mă strânse la piept oprește-te îi strigă Selim văzând-o că se repezea spre ieșire știi că mai întâi îmi trebuie inelul Așa e, răspunse mama și în genunchi, ridicându-mă spre cer ca și cum rugându-se lui Dumnezeu pentru mine, ar fi vrut să mă înalțe în același timp spre el. Pentru a doua oară ei de se opri, învinsă de o emoție atât de puternică, încât sudoarea îi roia pe fruntea palidă, iar vocea sugrumată părea că nu mai poate să răzbată prin gâtlejul înțepenit. Monte Cristo... Îi turna un pic de apă rece ca gheața într-un pahar și o dădu spunându-i cu o blândețe prin care străbătea parcă o poruncă. Curaj, fica mea! Ei deși ochii și frunte, apoi continuă. Între timp, ochii noștri, deprinși cu întunericul, îl recunoscură pe trimisul Pașei. Era un prieten. Îl recunoscuse și Selim, dar bravul tânăr nu știa decât un lucru: să se supună poruncii primite. În numele cui vii?" întrebă el. Vin în numele stăpânului nostru, Ali Tebelin." Dacă vii în numele lui Ali, știi ce trebuie să-mi aduci?" Da," răspunse trimisul, îți aduc inelul." În același timp, el își ridică mâna deasupra capului. Se afla însă prea departe și nu era lumină îndeajuns pentru ca Selim să poată zări și recunoaște de acolo de unde ne aflam, obiectul care îi se arăta Nu văd ce ții în mână, spuse Selim Vin-o mai aproape, îi răspunse trimisul Sau mă voi apropia eu de tine niciuna nici alta, răspunse tânărul ostaș Pune acolo unde ești, sub raza de lumină, obiectul pe care mi l-ai arătat Și retrage-te până ce am să-l văd Fie, răspunse trimisul și se retrase după ce lăsă la locul arătat semnul de recunoaștere. Nouă ne bătea inima căci obiectul ni se părea că este într-adevăr un inel. Dar era oare inelul tatei? Selim, ținând mereu în mână făclie aprinsă, veni la gura peșterii și se aplecă voios sub raza de lumină, ridicând semnul. Inelul stăpânului," spuse el sărutându-l, e bine." Și, punând făclia jos, călcă deasupra ei stingând-o Trimisul scoase un chiot de bucurie și bătu din palme La semnul acesta, patru soldați de-ai seraschierului curhit Veniră în goană, iar Selim căzu străpuns de cinci lovituri de pumnal Fiecare îi dăduse câte o lovitură Și apoi, îmbătați de crima lor, deși încă paliți de teamă se ne pustiră în subterană, căutând pretutindeni dacă se află foc și rostogolindu-se peste sacii de aur. Atunci, mama mă strânse mai tare în brațe și, sărind mlădioasă prin întortochieturile cunoscute numai de noi, ajunse la o scară dosnică a chioșcului, din care se auzea o zarvă înfricoșătoare. Sălile de jos... Erau pline de ciohodarii lui Curhid, adică de dușmanii noștri. În clipa când mama se pregătea să deschidă ușița, am auzit vocea pașei răsunând cumplită și amenințătoare. Mama și apropie ochii de crăpăturile scândurilor. Din întâmplare, o crăpătură destul de mare se afla în fața mea și am putut privi. Ce vreți?" le spunea tata unor oameni care țineau o hârtie scrisă cu litere de aur. Vrem să-ți aducem la cunoștință voința înălțimii sale. Vezi firmanul ăsta? întrebă unul din ei. Îl văd, răspunse tata. Ei bine, citește-l. Îți cere capul. Tata izbucni într-un hohot de râs mai înfricoșător decât orice amenințare. Nu sfârșise însă și două focuri de pistol de în mâinile lui, ucigând doi oameni. Palicarii culcați de jur în prejur cu fața la podele, se ridicară și traseră. Încăperea se umplu de larmă de flăcări și de fum. În aceeași clipă, focul începuși și de cealaltă parte, iar plumbii porniră să găurească scândurile în preajma noastră. Cât era de frumos! Cât era de măreț vizirul Alite Belin, Tata, în mijlocul gloanțelor, cu spada în mână cu fața negrită de pulbere. Cum mai fugeau dușmanii?" Selim! Selim!" strigă el către pasnicul focului. Fă-ți datoria!" Selim e mort!" răspunse un glas care părea că pornește din adâncimile chioșcului. Iar tu, măritule Ali, tu ești pierdut!" În același timp se auzi o bubuitură năbușită, iar podeaua zbură în țândări, în jurul tatii. Ciohodarii trăgeau prin podele. Trei sau patru palicari căzură loviți de jos în sus, cu tot trupul străpuns pe de-antregul. Tata răgni, își înfipse degetele prin găurile făcute de gloanțe și smulse o scândură întreagă. Dar în aceeași clipă, prin locul descoperit, izbucniră 20 de focuri, iar vâlvătaia ieșind ca din gura unui vulcan, ajunse la tapetele pe care le înghiți. În mijlocul zarvei înspăimântătoare, în mijlocul strigătelor cumplite, două bubuituri mai deosebite decât toate, două strigăte mai sfâșietoare decât toate celelalte, îmi înghețară sângele de groază. Două explozii îl loviseră de moarte pe tata, iar strigătele pe care le auzisem, fuseseră strigătele lui. Și totuși el rămase în picioare, ținându-se strâns de o fereastră. Mama zguduia ușa ca să se ducă să moară împreună cu el, dar ușa era zăvorâtă pe dinăuntru. În jurul tatii, palicarii se zvârcoleau în spasmele morții. Doi sau trei dintre ei, care nu fusese răniți sau se alesese răni ușoare, se zvârliră prin ferestre. În același timp, întreaga se crăpă spartă pe dedesubt. Tata căzut într-un genunchi. Și atunci douăzeci de brațe, înarmate cu săbii, cu pistoale, cu pumnale, se întinseră. Douăzeci de lovituri izbiră dintr-o dată într-un singur om Iar tata dispăru în vârtejul focului, ațățat de demonii aceștia, răgnind ca și cum iadul s-ar fi deschis la picioarele lui Eu am simțit cum mă rostogolesc, mama se prăbuși leșinată ei de lăsă să-i cadă brațele în jos, gemând și privindu-l pe conte, ca și cum ar fi vrut să-l întrebe dacă era mulțumit de supunerea ei. Montecristo se ridică, veni spre ea, îi luă mâna și îi spuse în grecește. Odihnește-te, copilă dragă, și revin ți în fire, gândindu-te că există un Dumnezeu care îi pedepsește pe trădători. E o poveste înfricoșătoare, Conte," spuse alber îngrozit de paloarea Eidei. Acum îmi pare rău că nu mi-am stăpunit curiozitatea." Nu-i nimic," răspunse Monte Cristo. Apoi, punând mâna pe capul Eidei, continuă. Eidei e curajoasă și uneori s-a simțit ușurată povestindu-și suferințele." Pentru că suferințele îmi amintesc bine facerile tale, stăpâne," răspunse Eidei. Alber o privi curios căci nu-i spusese tocmai ce dorea el mai mult să afle, adică prin ce întâmplare devenise ea sclava lui Monte Cristo. de, citi și în privirile contelui și nale lui Alber, aceeași dorință. De aceea continuă. Când mama și reveni în fire, ne aflam în fața săraschierului. Ucideți-mă," spuse ea, dar cruțați cinstea văduvei lui Ali." Nu trebuie să-mi cer mie asta," îi spuse Curhid. Atunci cui să-i cer?" Noului tău stăpân." Cine e noul meu stăpân?" Iată-l." Și Curhid ni-l arătă pe unul dintre aceia care făcuse cel mai mult ca să pricinuiască moartea tatălui meu, continuă Eide cu o mânie sumbră. Și ați devenit proprietatea lui?" întrebă Albert. Nu," răspunse Eide. El n-a îndrăsnit să ne păstreze, ne-a vândut unor neguțători de sclav care plecau către Constantinopol. Am străbătut Grecia și am ajuns aproape moarte la porțile împărătești. Mulțimea de curioși strânsă acolo se dădea în lături ca să ne lase să trecem, când deodată mama, uitându-se la ceea ce priveau toți, scoase un țipăt și căzu, arătându-mi un cap în fipt deasupra porții. De desubtul capului erau scrise următoarele cuvinte: Acesta e capul lui Alite Belin, Pașa din Ianina. Am încercat, plângând, soridic ridic pe mama, dar ea murise. Am fost dusă în târg. M-a cumpărat un armean bogat. El m-a învățat, mi-a pus profesori, iar când am împlinit 13 ani, m-a vândut sultanului Mahmud. De la care, după cum ți-am spus, am cumpărat-o eu, dragă Alber, adăugă Monte Cristo. Am cumpărat-o pentru un smarald asemănător a în care îmi țin pilulele de hașiș. Tu ești bun, tu ești mare stăpâne, spuse ei desărutându-i mâna și sunt fericită că-ți aparțin. Alber rămăsese buimăcit de cele auzite. Beați cafea, îl pofti contele. Povestea s-a sfârșit Sfârșitul volumului 2